Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui descornint la música d'una cantant escocesa, que es diu Siwan Wilson. Got to Aquesta càpsula tindrem poques paraules i molta música per descobrir la profunditat d'on ens arriba la música d'aquesta cantant escocesa, que dona molts de cops endollet amb la seva música també a les històries cantades en francès. Com diu ella mateixa, no escriu en francès, però sí que el parla d'una manera fluent i li encanten, sobretot cançons que versionen amb el seu darrer àlbum d'una artista conegudíssima com Bàrbara. Un artista independent que ens arriba des de Glasgow i que ens ha portat a bones cançons al llarg d'aquest temps amb productes realment independents que ens han acompanyat i que volem descobrir-vos. Per cert, que qualsevol dia d'aquests també us presentarem el seu nou àlbum que es diu The Temperature, un disc magnífic, ple d'extraordinàries cançons. I imagine it was about me The words fitted your every move And I wish you'd Comirem cançons dels seus orígens amb el seu segon àlbum, There Are no Saints, una cantant que ens pot aportar reminiscències en d'haver escoltat a Kate Bush, Johnny Mitchell a London Grammar i que les podien trobar totes elles que les passessin per una batedona, amb aquestes cançons. have let una cantant que avui us portem que va néixer a la localitat en Dark Roth, va créixer a Elgin com diem, ara mateix porta la seva vida des de Glasgow després han de viure 5 anys a París, potser per això també la seva música té reminiscències d'aquestes contrades J'atendré toujours ton retour vient chercher l'oubli dans son nid le temps passe et cool. la història de la nostra protagonista de Siovan Wilson comença a Escòcia mentre estudiava música clàssica a l'escola durant el dia i a part a la nit escoltava els enregistraments que tenia el seu pare a la col·lecció de discos com tants altres que en tenim gent com Johnny Mitchell, John Martin Aniria Simón van influenciar-la en els seus primers anys i després gent com Regina Spector o Madeleine Piró van inspirar la música que avui pots escoltar ella va continuar amb la seva música la seva musical com han dit en diferents llocs a França, on, eh, a part de la música clàssica que continuava, va esdevenir-se un interès nou per un format musical com el jazz, incloent la Amella amb una immersió profunda a la música de gent com Charles Monk o la Fitzgerald, i després als Estats Units, on van registrar el seu primer àlbum a Woodstock. The Last Pluria Plur una vegada tornada cap a les terres escoceses, amb tot això ha fet un mix, en totes les cançons, totes les músiques, tots els estils que han creat aquesta música independent, que ens ha encantat de trobar-la i de descobrir-la. Segurament estem parlant d'un artista que àmpliament doncs, no és coneguda per molts dels nostres oients. Busqueu-la perquè realment val la pena de poder escoltar cançons com aquest Windows Song que escoltem. Mm -hmm the nasty creepy crawlies And all the wee French beasties like to bite me no window and Why don't you let in some butterflies Why don't you paint me a pretty picture That'll bring the tears to my eyes Why don't you let your side So that I Vull haver-vos acompanyat fins a la seva música i introduir-vos en les cançons qualsevol dels àlbums independents o no que pugueu trobar en la música de Sio Van Wilson Amb ella avui us portem les seves cançons i les seves paraules perquè s'acostin a tots amb vosaltres Ha estat un plaer, com sempre, compartir-vos aquesta càpsula musical Sio Van Wilson amb Rafael Corbí Cause that's just the way things are